Дениско піде в армію тільки через мій труп. Вони почали сперечатися, а я випарувався з квартири. Плівку зі спогадами я так і не відновив. Заважали звуки, запахи, солодкі хвилини запаморочення, в які я взагалі нічого не тямив. І, відповідно, не міг нічого вималювати в уяві. Я кинув це хибне і виснажливе заняття. Повернувся в реальність, у якій вона сиділа за столом у їдальні, виходила з інституту йшла містом, заходила в магазини чи кав'ярні. Я почав стежити за нею. Ішов на великій відстані, щоб, не дай Бог, вона мене не побачила. Я вивчив її щоденний розклад. Бачив, що суботи вона гуляє з донькою, родим жабенятком. Знав, що її улюблена кав'ярня в приміщенні міської лазні. Одного разу, коли вона звідти вийшла, я, облишивши стеження, зайшов туди і намагався відгадати, за яким столом вона сиділа. І вгадав безпомилково. За маркою недопалка, який я поклав до кишені. Наступною стадією мого божевілля став цинізм. Тобто я намагався виробити його в собі, як змія виробляє отруту. Це був своєрідний психологічний тренінг. Ну, гадаю, мене привітав би сам Фройд. Я знову прокручував у пам'яті уривки своєї серпневої пригоди, але цього разу зовсім в іншому ракурсі. Це було досить нелегко. «Що, власне, відбулося?» – міркував я. «Звичайний курортний роман». «Ні, романчик». Гірше, банальна інтрижка. Ще точніше – одноразове спарювання. Секс. Примха дами, що знудилася. Одна програшна партія в пінг-понг. Коли доходила до різних слизьких словечок, якими називають усе, що відбулося між нами на горищі, я гриз зубами подушку. Аби остаточно все зруйнувати, треба було б зробити наступний крок – розповісти про пригоду двом-трьом однокурсникам. При цьому бути п'яним, як чіп, і пересипати мову лайками, змальовуючи в усіх подробицях її тіло і те, як вона тремтіла в моїх руках і як просила таємно зустрічатися в неї на квартирі. Можливо, цей кислотний дощ знищив би мою хворобу назавжди. Але я не міг так вчинити. Довелося б знищити і себе, як позбутися нав'язливої ідеї і здобути рівновагу, я не знав. Кілька разів зустрічався зі своїми колишніми подружками. Але це призвело до нового шоку. Я нічого не відчував. Тобто у фізичному плані все було нормально, техніку не втрачено. Але я з жахом відкрив у собі новий вид імпотенції – все відбувалося автоматично. Я був роботом, що виробляє гормони, не більше. Після цих побачень я намагався відчути до своєї партнерки хоча б ніжність, згадуючи її руки, ноги, стегна та рожеві коліна, але цього відчуття не було. Замість того, на думку, спадало щось зовсім зайве. Згадував пляму на шпалерах, зищання мухи, малюнок на килимі. Я згадав про вино. Прокляте тітче вино, яке Ліза назвала чарівним. Я ненавидів усе, що було пов'язане з забобонами, але зараз злякався майже по-бабському. А якщо тітка що продала з-під ту пляшку, справді відьма. А її вино – якесь приворотне зілля, яким вона намагається звести на нівець увесь чоловічий рід.